Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuru Wa nusnihi wa nukabbiru Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah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 Ittaqullah. Uṣīkum wa iyyāya bi taqwāllāh. Faqad fāzal Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu ada berkata Kata Sayyidina Hassan Salafatun fi jiwarillah Rajulun dakhal al-masjid La yadhuluhu illa lillah Fahuwa daifu Allah Hatta yarja Warajulun zara akhahul muslim La yazuruhu illa lillah فَهُوَ مِنْ زَوَّارِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعُ وَرَجُلٌ خَرَجَحَاتٍ اَوْ مُعْتَمِرًا لَا يَخْرُجُ إِلَّا لِلَّهِ فَهُوَ وَفْدُ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعُ إِلَا أَحْلِهِ Kata Syedina Hassan anak Syedina Ali ada tiga golongan manusia yang mereka ini si jiwa jiwarillah Berada di bawah lindungan Allah Sedina Hasan kata Ada tiga golongan manusia Yang depan ni sepertinya mendapat pelindungan Allah Yang pertama kata dia Rajulun dahhalal masjid La yaduhuluhu illa lillah Seorang lelaki Masuk ke masjid Dan tidaklah dia masuk ke masjid itu Kerana Allah satu orang manusia yang pergi ke masjid tiap-tiap malam, yang pergi ke masjid sana sini, masjid yang dia pergi itu tidak kerana lain, melainkan kerana Allah. Fa huwa Allah, maka dia adalah tetamu Allah. Hatta yerja' sehinggalah dia balik ke rumah. Dia keluar dari rumah main masjid, main ni tak ada kerana lain. Bukan kerana orang ramai maka dia mai. Bukan kerana nak mai dengar dia nak kata apa malah ni. Bukan kerana-kerana tu semua. Sebaliknya mai ni kerana Allah. Duduk di masjid ni duduk saja. Tak baca Quran, tak berzikir, tak apa. Masuk duduk saja, niat-iatikah. Pahala. Maka manusia yang pergi ke masjid, dia masuk masjid tidak kerana lain. Melainkan kerana Allah fahuwa daifullah selama mana dia duduk-duduk selama itulah dia jadi tetamu Allah yang kedua kata Syedina Hasan wa rajulun zara akhahul muslim la yazuruhu illa lillah seorang laki-laki yang ziarah sedaranya yang Islam dia tidak ziarah sedara itu melainkan kerana Allah Fahuah min zawarillah, maka tidaklah dia melainkan menjadi orang yang seolah-olah menziarahi Allah. Kita ingat ha? ada satu hadis Qudsi, hadis Sahih riwayat Imam Muslim menceritakan kepada kita tentang Allah Subhanahu Wataala berfirman, Allah tanya hamba dia, wahai hambaku, pernah satu hari sedang kamu sakit. Kamu tidak ziarah dia. Sedangkan kalau kamu ziarah dia, kamu dapati aku di sisinya. Maka kata hamba Allah ini, dia kata, Ya Allah, bagaimana aku boleh pergi ke rumah orang sakit dan kamu ada di situ? Sedangkan kamu Tuhan Rabbul Alamin. Allah kata, aku sentiasa bersama dengan orang-orang yang sakit maka ziarahlah orang sakit muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi Sayyidina Hasan, Hasan bin Ali radhiyallahu anhu dia bagitau di dalam kata-kata dia, dia kata barang siapa yang ziarah saudaranya yang Islam la yazuruhu illa lillah. Dia ziarah tidak kerana lain, melainkan kerana Allah, kerana Allah. Allah suruh ziarah orang sakit maka dia ziarah orang sakit kerana Allah fa huwa min zawarillah maka dia seolah-olah orang yang menziarahi Allah subhanahu wa ta'ala kata dia lagi wa rajulun kharaja hajjan aw mu'tamiran la yakhruju illa lillah fa huwa wafdullah hatta yarji'a ila ahli Kata Sayyidina Hasan dan lelaki-lelaki yang keluar dari rumah dengan niat untuk buat haji. Seorang lelaki laki yang keluar daripada rumah au mu'tamiran dengan niat nak buat humrah. La yakhruju illa lillah. Dia pergi untuk buat haji, untuk buat humrah bukan kerana lain, melainkan kerana Allah. Dia pergi ke Mekah untuk buat haji, dia pergi ke Mekah untuk buat umrah, bukan kerana lain. Bukan kerana nak title haji. Bukan kerana umur dia dah lanjut, tak pergi Mekah lagi kok orang kata apa. Bukan kerana dia takut dosa atau mata-mata. Tapi dia pergi buat haji kerana Allah. Kerana rindukan Allah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sendiri. Tahun lepas saya haji jumpa satu sahabat dari Apa nama Sungai Buloh Selangor. Kesiang ya. tak dia Dia pergi mola tu dengan rombongan siapa aku tak tahu Lepas tu kawan yang bawa dia pergi tu Tak peduli ke dia Dia pergi tu pun dia tak ada duit Buat kutik-kutik duit sahabat-sahabat dan sebagainya pasal dia beritahu ke orang dia telah perindu pada Allah so kerinduan pada Allah ni diantara ubat dia pergi Mekah tengok baitullah tengok bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha kuasa menjadikan beberapa perkara ajaib di bumi Mekah pergi tengok bi'ru zam-zam tengok telaga zam-zam yang ajaib ini Tengok kesan-kesan sejarah bagaimana Siti Hajar dengan susah payahnya berlari ke sana sini Kesan-kesan peninggalan ini semua ada di sana. Dia kata dia rindu pada Allah. Dia nak pergi Mekah. Dan kalau nak ditunggu sampai cukup duit, dia kata pada akhirnya dia tak akan cukup duit lah. Bagi umur dia pun dah lewat dah kalau nak tunggu himpun duit untuk belanja Mekah dia kata pada akhirnya dia tak cukuplah maka kawan-kawan yang dengar um kesian dia pak pak aku titik duit bagi duit ada depi nak jadikan malang dia bila sampai di sana kawan-kawan yang free sekali dengan dia tinggal dia Mekah ni bumi ujian Mekah ni bumi ujian ada satu sahabat telefon saya beberapa hari lepas bagi tahu saudara dia adik beradik dia pi Mekah baru ni musim haji baru ni pi Mekah suami tak mau pi dia nak pi suami izinkan dia pi dengan berteman kan adik beradik lain dia pi dia balik daripada Mekah dia balik daripada Mekah dia kata kat suami dia abang cerai abang saya Laki dia kata, apa hang, ni? Abang cerai abang saya. Pasal siapa? Oh, selama dia duduk di Mekah sana, dia sudah terpaut hati dekat satu tuan Haji mana? Bumi ujian. Mekah ni bumi ujian. Laki tak pergi. Dia pergi sana, Allah subhanahu wa ta'ala uji dia. Dia pi sana dia boleh berkenan dengan Tok Haji mana tak dia balik mai dia tak boleh nak buat apa duk teriak duk berenang banyak mata nasi tak mau masak lauk tak mau masak apa pun tak mau masak dia duk telefon dekat Tok Haji tu Sampai akhirnya bagitau kat suami dia dia kata abang cerai abang saya yang Tok Haji tu pula janji dengan dia kalau laki hang tinggal hang pintu rumah aku sentiasa terbuka dah Tok Haji ni pun haru Tok Ajah ni pun harap dua-dua beruh -dua harap Pasal apa? Tewas dengan ujian. Tewas dengan ujian. Makkah ini bumi yang penuh ujian. Sahabat kita telefon, dia kata, Ustaz minta tolong. Tak tahu nak buat macam mana. dah Laki dia pun sakit kepala. Dah. Kami pun adik-beradik tak tahu nak kata apa dah. Anak-anak bukan kecil-kecil, Ustaz. Anak pun besar dah. Anak-anak pun mahluk nasihat. Semua tak apa-apa kairah. Laki dia sanggup tinggal segala-galanya. Tinggal suami, tinggal anak pina, tinggal semua. Suami tak bagi apa pun tak bah Janji lepas dia, dia nak keluar selai sepinggah. Perumah tu, tadi. Subhanallah. Mekah ini bumi ujian. Sahabat kita tadi bila sampai di Mekah dia diuji. Kawannya pih sekali dengan dia tinggal dah. Akhirnya bila keadaan dia macam tu dia hanya tidur di masjid. Tidur di masjidil haram. Nak tidur di mana pun tak boleh. Sebab dia dengan pakej. Nak, nak pih daripada Mekah ke Madinah pun terpaksa tumpang orang. Sampai di Madinah. Secara senyap-senyap, dia pergi tumpang duduk di hotel kami duduk tu. Dia naik di tingkat atas sekali. Tingkat enam tu, dia pergi tumpang duduk dalam satu store. Store tempat orang simpan katil-katil ni ada celah sikit. Dia pergi tidur sambil, sambil duduk. Siapa pun tak tahu. Kami semua pun tak tahu. Siapa pun tak tahu. Sehinggalah satu hari ada seorang sahabat naik pergi katil. Buka-buka store terkejut tengok ada orang duduk tidur gitu. Di tepi dia ada kem baju dan sebagainya. Duduk makan roti saja. Terkejut pihak-pihak dekat pihak yang bawah akhirnya dia akan jumpa, dia akan ajak saya pergi sekali, jumpa sahabat kita ni, tanya dia, dia pun ceritalah nasib dia, dia sampai di Mekah kawah yang main dengan dia ni, tinggal dia dia nak mai sini pun minta tolong orang Melayu yang duduk di Mekah. Tu pun kena di masjid. Kawan tu lah tolong urus dengan muasasah macam mana. Tu. Bawa dia. Dan hari ni dia ada di Madinah. Dia pun tak tahu nak duduk di mana. Masjid Madinah tak boleh duduk dalam. Lepas hambat keluar. Lepas kunci pintu. Esok subuh pula baru buka. Dia tak ada pilihan. Dia kata ram punya ram. Tengok orang Malaysia banyak duduk sini. Naik pergi tidur dalam store. Tak ada tempat nak tidur. Tidur sambil duduk. Allah uji dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Mekah ini bumi ujian Maka ramai daripada orang Yang turun pergi ke Mekah Dia ada macam-macam tujuan Ada orang yang pergi ke Mekah tujuan dia Betul-betul kerana Allah Kerana dia rindu pada Allah Kerana dia rasa berdosa Kerana dia dah cukup syarat Tapi dia tak tunaikan ibadah haji di Mekah Dia sentiasa rasa berdosa Maka dia pergi ke Mekah kerana Allah ada orang pergi ke Mekah kerana taiter Nak gantung haji di depan tu. Bila main kat Kenuri, Tuan Haji. Ha, yang ni cantik. Ada orang pergi ke Mekah buat umrah kerana apa? Kerana dia punya bisnes ada problem. Maka dia pergi Mekah. Dan dia bagi tahu kat kita, dia kata, saya ni dia kata bukan nak abang lah. Dia kata, tetapi saya boleh rasa keajaiban ini. Saya duk buat bisnes besar. Ya, ya tahun, bila saya ada problem, saya nanti turun pergi Mekah. Saya nanti doa di sisi Baitullah. Betul-betul dia kata, selepas saya berdoa, selesai problem saya. Itu sebab saya tiap-tiap tahun pergi Mekah. Dia pergi Mekah bukan kerana Allah, kerana bisnes dia ada masalah. Ada orang pi ke Mekah kerana nak berputi. Ada. Kalau dulu satu masa dulu tren percutian pi ke Perancis, pi ke rata dunia. Hari ini punya tren percutian pi Mekah. Pi ke Mekah kerana nak bercuti. Dalam banyak-banyak ni, Sayidina Hasan kata, "Wa rajulun kharaja hajjan au mu'tamiran." Barang siapa yang keluar ke Mekah kerana Allah untuk mengerjakan haji atau umrah, Maka dia menjadi tetamu Allah subhanahu wa ta'ala. Sehinggalah dia balik kepada keluarganya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Ibadat yang kita buat ni pada zahirnya nampak senang. Tapi hakikat sebenarnya susah. Semayang nampak senang. Walaupun susah bagi sesetengah orang. Tetapi senang bagi sesetengah orang. Tapi orang yang rasa nak semayang tu senang. Belum mendapat hakikat semayang yang sebenarnya dia belum dapat merasakan kemanesan sembahyang sembahyang sebagai satu benda yang boleh menghalang dia daripada suka kepada benda keji dan mungkar. Lek. Ada orang sembahyang tak tinggal tapi benda mungkar tak ada apa kepada dia. Sembahyang tiap-tiap waktu di masjid cukup cantik tapi anak pi duk kerja kelang, pakai skirt, dia tolong muat dengan motor pi hantar tepi jalan. Tak ada apa-apa. Kita nampak pada zahirnya cantik. Semayang ni tak tinggal. Sudahlah di masjid tiap-tiap waktu. Tapi yang yang boleh. mod anak perempuan pakai skirt. Di tunggu van kelang di tepi jalan. Ni apa cerita ni? Tak tak bertadung dengan hang duduk semayang lima waktu di masjid ni. Yang hang bawa ni tak bertadung. Pasal apa? Pasal semayang itu tidak mencerna satu kemurnian iman dalam tidak Susah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah selain. maka Sayyidina Hassan bin Ali memberi ingat kepada kita tentang perkara-perkara ini semua dan ingat-ingatlah jangan sampai kita termasuk dalam golongan yang disebut oleh Sayyidina Hassan bin Ali wadiyallahu anhu ini Wallahu a'lam. mudah-mudahan mukadimah itu memberikan manfaat kepada kita semua insyaAllah kita menggunakan kitab muhimmah. Kita muhimmah via al-miladis. Kita sampai pada muka surat 32. Muka surat 32. Kita masuk di bahagian bawah kitab sana. Muka surat 32 dia kata dan wajib atas wali perempuan. Bahawa memelihara dan memilih akan laki-laki yang hendak disuamikan dengan perempuan itu yang bersifat dengan sifat yang tersebut itu. Dan melihat wali itu akan segala sifat yang tersebut itu bagi anaknya yang perempuan itu. Dan bagi sedaranya yang perempuan maka jangan dipersuamikan akan dia daripada seorang laki-laki yang jahat perangainya. Atau jahat rupanya. Atau da'ef agamanya. Baik. Dua bulan lepas kita dah tengok. Pada bulan lepas kita dah tengok. Beberapa syarat. Yang sayugia diikuti. Bagi orang lelaki-lelaki. Yang nak cari bakal isteri. Pada malam ini. Dia nak bagi ingat pula dekat kita. Sebagai seorang bapak. Yang nak memilih jodoh pada anak perempuan dia. Maka hendaklah diambil kira kelapan-lapan perkara yang disebutkan tadi. Lapan perkara yang menjadi syarat kepada orang perempuan, lapan perkara itu juga boleh dilihat pada laki-laki. Satu. Daya lebih penting bagi bapa yang nak setuju anak perempuan dia menikah dengan seorang laki-laki ini, maka hendaklah bapa tu pastikan laki-laki yang nak jadi suami anak dia ni bukan laki-laki yang jahat perangai. Sebagai bapak, bila ada laki-laki masuk minang anak dia, kelih elok-elok. Perhati elok-elok anak laki-laki ha? yang nak jadi menantu dia ni. Kelih elok-elok. Jangan sampai tersilap pilih orang laki-laki jahat. Jadi menantu dia. Satu. Ataupun jahat rupa. Tengok rupa pun nampak jahat. Kita ada ha? tengok drama spektral dalam televisyen tu yang berlakon jahat tu muka jahat kan yang sebenar-benar jahat ke tak Wallahu'ala tapi muka tu tengok Wallahu'ala kebas jadi jangan ambil yang jahat Arupa ataupun yang da'ef agama ini lebih-lebih lagi da'ef agama sampai tak reti apa pasal agama tak reti apa hal yang menikah tu Cuba ambil satu sesi interview dengan budak jantan nak ha? main nak masuk Minang anak kita ni. Ambil satu sesi interview. Sebab kau budak perempuan ni, sebab budak lah biasanya dia kenal siap dah dengan tawahan Minang dia ni. Dan dia pun dah habaq dulu dah kat mak dia. Kata dia ada kawan dengan budak jantan sekian-sekian, budak kampung sekian-sekian. Bila mak ni bagitau dekat pak, pak mau kata dekat dia hang panggil dia mai sekali ayah nak interview dia dulu. Yang pertama sekali, walk-in interview. Bila walk-in masuk tu, tengok dulu kelaku-kelayak muka dia macam mana, cara berjalan lagu mana. Tengok yang tu dulu. Bila duduk depan kita, kita tanya beberapa soalan. Tengok dulu lagu mana cara dia nak jawab. Di samping kita nak test ugama dia dekat mana. Kena, kena. Kalau dah menikah, tak boleh apa lah. Kalau dah menikah, tak boleh apa, apa Tunggu tengoklah. Macam mana nak porak perandanya rumah anak kita. Tunggu tengoklah macam mana anak kita nak lingkup. Tunggu tengoklah macam mana anak kita nak hidup. Makan hati ulang jantung. Jadi so sebelum kita buat keputusan kata kita terima. Pastikan dulu benda-benda ni diperhatikan. Dia kata ataupun singkat ia daripada mendirikan dengan hak perempuan itu. Perhati tengok. Dia ni agak-agak boleh tak tunai tanggungjawab sebagai suami. Nak mendirikan hak perempuan. Dia mampu ke tak mampu nak jadi suami ni budak ni ni. Perhati tengok. Kalau nampak duk cerodong lagi nak kisah dulu lah. Hampir bagi lama sikit lagi, bagi matang sikit lagi, main lagi. Cerodong-cerodong tak mah. ni rumah tangga bukan cerita seminggu dua, bukan cerita setahun dua. Ini cerita panjang. Ha? Pastikan hang ni jadi satu orang lelaki laki yang matang, yang mampu untuk menjaga hak sebagai suami dan menjaga hak isteri. Baru boleh berikan rumah tangga Dia kata atau ada Ia tidak sebangsa dengan perempuan itu Di dalam nasabnya Tengok dari sini nasab keturunan Tengok macam mana ha, Perempuan ni keturunan macam mana Laki-laki ni keturunan macam mana Perempuan ni daripada keturunan orang alim, halim Keturunan orang, -orang yang soleh. Pak dia, tok wan dia, tok nek dia Semua daripada keturunan orang-orang yang beragama Tengok laki-laki ni daripada keturunan mana pun Walaupun tidak semestinya kalau keturunan teruk, anak cucu jadi teruk. Tetapi Nabi kata, kadang-kadang keturunan itu mempengaruhi yang di bawah ini. Perhati tengok macam mana. Hmm? Baik. Dan sabda Nabi SAW bermula mengkahwinkan perempuan itu iaitu seperti dijadikan akan dia hamba. Maka hendaklah menilik seorang lelaki-lelaki kamu ke mana memindahkan akan anak perempuannya atau saudara jenis itu. Ini sabit dengan ucapan Nabi SAW semasa Nabi SAW bagi khutbah penghabisan di padang Arafah. Nabi sebut di hadapan semua sahabat dia kata Nabi Ayyuhannas, Ku anfusakum wa ahlikum nara. Nabi kata wahai manusia jaga keluarga kamu jaga diri kamu daripada api neraka Fa innahum 'indakum awanun wa amanah Nabi kata maka sesungguhnya mereka yakni isteri kamu keluarga kamu anak pinak kamu ni 'indakum di sisi kamu awanun wa amanah mereka umpama orang tawanan dan juga umpama amanah yang Allah bagi dekat kami. Nabi Habak. Bini kita tu macam orang tawanan kita. Macam orang tawanan kita. Ini dua tiga hari ini kalau tuan-tuan tengok dalam televisyen. Dia duduk main tajuk baru lah ni. Tajuk dia apa? Tajuk wanita bekerja. Tajuk kebebasan wanita. Ani tajuk ada kulak dalam TV dua tiga hari ini. Minda baru ini pun cerita pasal tujuan. Orang perempuan bukan tak boleh kerja, ada dua tiga orang panel tu cakap elok dah, dia kata orang perempuan boleh kerja, tetapi pada batas sempadan yang dibenarkan. Bahkan kadang-kadang orang perempuan mesti kerja, tetapi pada bidang yang dibenarkan. Contoh dia kata, yang pertama jururawat, itu pun dengan adab-adab yang tertentu. Contoh yang kedua, dia kata jadi guru. Ada pun lain pada tu nak kena tengok dulu lah. Jadi kan macam mana? Nampak? Cantik. Tapi tren hari ni, ni, tren tu kita nampak. Tren apa? Tren nak merongkai. Nak merongkai, nak jadikan orang perempuan ni setara dengan orang lelaki. Kalau lelaki-lelaki boleh, pasal apa perempuan? Tak boleh. Dia tanya tu dengan biji, macam je gih, main nak loroh cek meja. Cara dia tanya. Dalam surah abang pun duduk keluar kan? Dalam surah abang, duduk keluar dah kan? lah ni terdapat kecenderungan di kalangan penceramah-penceramah agama -penceramah hari ini, ha tulis dalam soalah. Enggak. Yang memandang serong dan merendah-rendahkan orang, orang perempuan, apa pula? Tak ada siapa serong dengan depa, tak ada siapa pandang rendah. Kita cuma bagi tahu dia punya guideline, dia punya batas sempadan dia, takat mana boleh, takat mana tak boleh. Kita nak bagitau yang tu. Kalau sekiranya batas sempadan dipelihara, dijaga, tak jadi huru-hara. Bendang pun ada batas. Bendang tu pun ada batas. Kalau tak ada batas, tak jadi bendang. Ini kan pula manusia. Mesti kena ada batas. Bila batas tu nak diperban, bila batas kita tak mau pakai, tunggulah. Kehancuran akan berlaku dalam dunia. Kalau kita tengok dalam kitab tafsir, Allah subhanahu wa ta'ala mulakan ayat. Zina. Allah mulakan dengan A'udzubillahiminasyaitanirrajim azaniatu az wazani penzina perempuan dan laki-laki dalam kitab tafsir dibahaskan benda ni pasal siapa Allah mulakan dengan azaniatu az dengan penzina perempuan pasal apa Allah Subhanahu wa taala turunkan Quran dia bukan turun ikut suka dia Allah turunkan Quran setiap huruf setiap perkataan Allah Subhanahu wa taala pastikan dia letak kena pada tempat dia Quran yang kita dok baca tu kalam yang cukup ajaib. Allah mulakan dengan tu dengan penzina perempuan. Pasal apa? Kerana perempuan kebanyakannya menjadi punca kepada zina. Depa jadi punca bukan ada apa. Kerana mekap sedikit saja jadi punca berzina. Kerana soqa aja jadi punca berlaku zina guna lenguh jalan aja jadi punca kepada zina bukan depa jahat tetapi depa tu memang Allah jadikan satu makhluk yang nak kena jaga banyak orang lelaki laki kena jaga juga tapi tak seteruk orang perempuan kena jaga diri depa dan Allah Subhanahu wa taala turunkan hukum-hukum ni untuk keselamatan depa orang perempuan dan untuk keamanan dunia tapi bila tak faham benda ni, dia melihat Islam sebagai steru, sebagai musuh yang nak menyekat kebebasannya. Ini haduh jadi dalam masyarakat kita hari ni. Ya. Baik. dia kata jadi orang perempuan, bila dah jadi isteri, dia menjadi hamba kepada suami dia. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mempersuamikan anaknya yang perempuan ataupun sedaranya yang perempuan dengan orang yang fasik hmm? siapa yang bagi anak dia menikah dengan seorang lelaki fasik bagi adik perempuan dia menikah dengan lelaki yang fasik maka sesungguhnya telah memutuskan ia akan rahimnya bermakna dia seolah-olah putih keluarga dengan adik perempuan dia dengan anak perempuan dia dia tahu ni jantan hak main minang ni dia tengok dia orang tua Sekali dia tengok dia boleh agak dah. Walaupun agakkan dia tak tepat. Tapi tak lari jauh daripada hak sebenar. Dia, dia tengok cara langkah masuk rumah tu dia tahu dah. Dia ni ni rangi ni kata. Rangi. Perkataan yang cukup sesuai guna. Rangi. Ni makna rangi ni tak tahu nak abang. Tengok sekali nampak. Nampak tak cantik lah. Kalau aku bagi anak perempuan aku jangan enam ni. Tapi fikir-fikir balik. Bagi pihak seolah-olah dia membuat keputusan untuk putihkan kekeluargaan dengan anak perempuannya. Seolah-olahnya begitu. Baik. Yakni ya. memutuskan ia akan qarabatnya, hmm? putih keluarga. Dan haramlah hukumnya atas barang siapa yang memutuskan ia akan rahimnya itu. Haram. Bapa bagi anak perempuan dia kahwin dengan satu orang jantan yang ranggi, yang fasik Bapa itu haram. Dia benakkan anak dia kahwin tu haram hukum dia. Berdosa. Kerana dia tahu, dengan kerana dia benakkan anak perempuan dia kahwin dengan laki-laki yang fasik ni, anak perempuan dia rosak. Dia bagi juga, dia berdosa. Hmm. Dan telah berkata oleh seorang laki-laki bagi Hasan Al-Basri. Ha? Satu hari ada satu orang main jumpa Al-Hassan. Hasan, Hasan al basri ha? Jumpa, dia tanya Hassan Al-Basri. Kata dia telah meminangkan anaknya yang perempuan oleh beberapa jamaah. Dia kata anak perempuan saya ni ramai orang masuk minah. Hmm. Maka daripada siapakah aku perswamikkan akan dia? Dia tanya Hasan Al-Basri, anak perempuan saya ni bukannya kena abang kata segak sangat, ya Tapi ramai orang duk main minah. Tak tahu lah dia mana sama mana, saya tak tahu. Tapi ramai orang main minah. Tu saya nak tanya tok gurulah. Eloknya saya pilih hak mana? Hah, dia tanya. Maka jawabnya, jawab Hasan Al Basri, persuami kan dengan laki-laki yang takut akan Allah. Apa jawapannya? Dia kata molas sekali hang pilih hak takut ke Tuhan. Tu molas sekali. Dia tak kata hang pilih ustaz. Ustaz pun belum tentu ada kalu kau nak ustaz jalan ya, ada. Dia tak ketahang pilih orang yang reti. Tak, tak. Dia ketahang pilih orang yang takut pada Allah. Hak Takut pada Allah ni mungkin engineer. Ada engineer takut pada Allah. Saya balik ke rumah Pak Bintuan. Saya dipaham bahawa baru. <tuh> Satu jurutera daerah di Pekan. Dia jurutera daerah cukup lama. Very senior. Punya engineer. Engineer daerah Dendek katanya beradalah, kaya lah orangnya sepatutnya. Kemudian baru-baru ni dia resign. Dia resign daripada jawatan jurutera daerah. Dia pergi join dengan firm swasta. Dia pindah daripada Pekan, Pahang, Pih ke Kuantan. Pasal. Dia pindah daripada Pekan, Pahang, Pih ke Kuantan ramailah sahabat-sahabat dia dia orang kuat masjid dan sebagainya rajin dia hidupkan masjid urus panggil penceramah sana sini main di masjid dan sebagainya dan dia ni cukup komited saya kenal dia bagus punya orang bila dia nak pindah pi ke Kuantan sahabat-sahabat ni pakat tanyalah berkatakan kata Tuan Haji apa nama pindah pi rumah sendiri tak? dia kata tak pi rumah sewa Tuan Haji pindah pi rumah sewa jadi tak ada rumah sendiri lagi kan? Dia kata tak dan beli lagi. Tak dan beli lagi. Orang dia melawak. Ikut-ikut pergi sungguh. Sewa rumah sungguh. Rumah sewa. Dua rumah sewa lagi. Kerja dah beberapa tahun dah. Ingenier kanan dah. Duit banyak dah sepatutnya. Tapi duit dia habis. Dengan apa? Dengan buat sekolah swasta. Buat sekolah rendah Islam. Buat apa? Duit dia habis ke situ. Dia sendiri pun tak ada rumah lagi. Senang ke nak cari engineer macam ni? Senang ke nak cari orang yang sanggup infak harta untuk Islam macam ni? Senang ke nak cari orang yang tak rasa kedekut nak mengeluarkan duit untuk Islam macam dia ni? Senang kah? Ini contoh orang yang takut pada Allah. Ini contoh orang yang takut pada hari akhirat. Ini contoh manusia yang percaya kepada janji-janji Allah. Kita dalam sebulan berapa duit daripada duit kita yang kita infak untuk agama Allah? Berapa duit? Dalam sebulan berapa duit daripada duit kita yang kita infak untuk agama Allah? Dia kena ada tu. Dia kena ada bajet. setiap bulan mesti ada bajet. Tak banyak sikit. Kita mesti ada bajet. Kemana kita bagi? Mesti ada. Jangan berlalu satu bulan tanpa sekupang pun kita infak untuk agama Allah. Jangan. Mesti ada tidak orang daripada kita mesti cari satu tempat untuk kita jadikan tempat kita infak pada agama Allah. Mesti kena cari. Kalau semua orang Islam mempunyai semangat yang macam itu, insyaAllah Islam boleh lebih hebat daripada Islam hari ini. InsyaAllah. Ada-ada kita ni, anak kita kita bagi pi taski, kita bagi pi pasti. Tapi yuran kita dah terlupa bayar. Itu eh, ramai. Semangat nak bagi anak masuk taman asuhan kanak-kanak Islam ni Semangat tu berkobar-kobar. Tetapi yuran terlupa, lupa semedang Semedang tu lupa. Sampai cikgu sekolah tu soru hingga duk tergelincang saja Tergelincang gaji Tak boleh nak dapat Pasal apa? Dua orang guru mengajak Kutipan yuran tiap-tiap bulan Baru duk ada seratus tujuh puluh Seratus tujuh puluh ringgit bahagi duk Duit minyak motor dia pergi mengajak pun tak lepas Ni kita ni Bukan kita tak mau bayar. Tapi kita dah buat mudah. Pasal apa? Pasal kita tak ada satu jadual dalam hidup kita. Jadual untuk infak pada jalan Allah. Tak ada. Maka kita dah buat lebih kurang. Kita dah buat ralih. Maka akhirnya program-program Islam selalunya start dengan semangat sampai tengah jalan habis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Apabila Hasan al basri jawab dia kata pilihlah lelaki-lelaki yang takut kepada Allah. Maka berkata bahawa sesungguhnya jika ia kasih akan dia nescaya memuliakan ia akan dia. Dan jika benci ia akan dia, nescaya ia akan mengenau suatu kejahatan akan dia. Dia kata kalau hang pilih lelaki-lelaki yang takut pada Allah, lelaki-lelaki yang takut pada Allah ni kalau sekiranya dia sayang dekat anak ah -an, anak perempuan Hang jadi bini dia kalau dia sayang dekat bini dia dia sayangkan anak perempuan Hang nesayah anak perempuan Hang akan dimuliakan oleh dia tapi kalau sekiranya Hang pilih laki-laki yang tak takut pada Allah jaga anak perempuan Hang tak akan kena benda lain melainkan kejahatan saja yang akan kena benda ya. saya nak tahu dekat tuan-tuan perempuan muslimin dan muslimat semua berapa ramai ibu bapa hari ini yang makan hati Telepon pergi di rumah tu saya tak nak jawab. Ibu bapa makan hati. Cerita pasal anak perempuan dia kena penayang dengan lelaki. Tak tahu. Saya tak nak jawablah Panggilan telefon yang mengadu masalah yang macam ni tak nak nak jawab. Cerita anak perempuan dia dulu daripada mula-mula menikah tudung labuh. Sampailah kelumbung pun tak boleh pakai. Cerita pasal anak perempuan ni kena buat tahana dengan lelaki cerita pasal anak perempuan sampai tak boleh balik rumah mak dia sendiri ni telefon macam ni ni tak tahu nak habis berapa banyak punya duk main bila kita duk dengar-dengar telefon yang macam ni kita boleh buat kesimpulan bahawa apa yang ugama pesan awal-awal tu ramai orang tak ambil berat yang kemudiannya jadi macam Hasan Al-Basri kata. Kamu pilih orang lelaki laki yang nak jadi menantu kamu tu Kamu salah pilih. Maka akhirnya anak perempuan kamu hanya kena kejahatan semata-mata sepanjang hidupnya. Jaga. Kata dia ini suatu tanbih. Pada menyatakan tismun. Artinya giliran. Apabila ada bagi seorang lelaki laki itu dua isteri. Maka wajiblah dia menjaga Giliran kepada isteri-isteri yang ada di rumah wajib kena jaga giliran kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana lahu imra'atani famala ila ihdahuma dunal ukhra wa fi lafdil akhar, wa lam yu'dil baynahuma, jaa yaumal qiyamati Ahadu syaqaihi ma'idun. Mau barih bagi kena. Artinya bagang siapa yang ada baginya dua isteri maka cenderung ia akan salah satu daripada keduanya. yakni tidak kepada yang lain. Dan dalam satu riwayat yang lain mengatakan padahal ia tidak berlaku adil yakni tiada ia menyamua antara keduanya itu nescaya datang pada hari kiamat padahal salah satu daripada dua pihak bahkunya cenderung dalam hadis ni nabi SAW alaihi bagi tahu dekat kita kata dia barang siapa yang ada dua isteri famala ila ehdahuma mala mala ni makna dia apa nama ni condong cenderung beras sebelahlah. Ah ha, itu kata sunnah. Mala, makanya dia gitu. Dek, orang Arab ni dia bila baca Quran bacaan dia imalah. Imalah ni ambil daripada perkataan mala. Mala ni makna dia begitu. Kan imalah ni dia tak baca lagu orang Melayu. Orang Melayu bismillahirrahmanirrahim. Ah Melayu ah. Dek. Orang Arab dia tak bunyi gitu. Orang Arab Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, la. Dia kata la, Dia kata la. La ikraha fiddeh. La. La tu dia panggil imalah. Bacaan dia tu Nak kata tak habis. Gitu. Dia jadi tak straight gitu. Kan? Itu asyik perkataan dia. So dalam hadis ni Nabi kata. Man kana lahu imra'atani. Fa ma la ila ihdahumah. Barang siapa ada dua bini lalu dia ni cenderung kepada salah seorang daripada keduanya Ada bini tua, ada bini muda. Dia lebih cenderung kepada bini tua. Ni jangan-jangan jadi. Ha, selalunya cenderung pada hak muda, tapi dia ni tak, dia cenderung pada hak tua. Pasal apa? Dia berasa tersilah. Eh. Dia kata kalau aku tak menikah pun tak apa itu ni. Dia kata kalau couple betul hak ya, seorang ni pun dah bagus dah. Ya. Menikah-menikah puji jadi huraklah ni. Dia kata. Ha, jadi dia patah balik pi kat bini tua, dia lebih cenderung kepada bini tua. Serapalah, tak kira lah cenderung pada bini tua ke, cenderung dekat bini muda ke, serapah. Tak boleh. Sebaliknya, kena adil. Baik bini tua, baik bini muda, kena adil. Kata dia dalam riwayat lain, dia kata, Walam adil Dia tak berlaku adil di antara dua mereka ni. Tak adil nampak dia berat kepada salah seorang berat pada bini tua ataupun berat pada bini muda jaa yaumul qiyamah pada hari kiamat esok dia dibawa datang ke depan Allah ahadu syaqqaihi mail salah satu daripada bau dia sengit dia mai tu tak lebur lain boleh mai cantik begitu dia mai india menjadi dok do sengit dibangkitkan dia pada hari kiamat hal keadaan bau dia sengit sebelah Ah hari itu bila kita tengok senget tu tahulah. Kata dia ni, athe dunia dulu kacau sih. Tuhan tunjuk pada daripada daripada padang masak lagi ditunjukkan keadaan tu. Dan telah mengeluarkan oleh Tirmizi dan Hakim, barang siapa ada baginya dua isteri, maka tiada menyamakan antara keduanya itu. Nescaya datang pada hari kiamat dan sebelah pihak bahunya itu roboh dan gugur tu dia lagi teruk dalam hadis lain dia kata bukan takat cengit roboh habis langsung yang ni kira berat juga. yang ni tak boleh pakai punyalah cukup teruk sampai roboh sampai luruh habis hadis kepada buru sebelah yang ni teruk lagi baik bermula yang yang kehendak dengan katanya cenderung itu iaitu cenderung pada zahirnya yang dimaksudkan dapat yang dimaksudkan oleh hadis ni bahawa suami ni cenderung kepada salah seorang. Cenderung tu maksudnya cenderung dari segi zahir. Maksudnya cenderung dari segi kebendaan. Benda yang nampak tengok. Kalau pergi rumah bini tua, bini tua anak dua orang. Bini muda pun anak dua orang. Dia pergi rumah bini tua, anggur sampai sekilo. Di rumah bini muda, buah rambai pun tengah kilo. Kan, jadi zahir tu nampak tak cantik lah. tu. Zahirnya dari segi kebendaannya Nampak dia tak adil dah. Nah. Seperti bahawa Dilebihkan salah satu daripada Keduanya itu pada segala pekerjaan Yang zahir Yang telah mengharamkan oleh syarak Melebihkan dia padanya Kerja yang zahir yang orang tengok nampak Contohnya dari segi giliran Rumah bini muda ni Bagi giliran sampai Lima malam dalam seminggu Rumah bini tuak dua malam bini tua gaduh lah apa pasal saya abang ni lagu ni kan dia kata lagu ni lah adil lah hang dah lama dah duduk dengan aku lah. itu adil kepala otak manusia manusia bila dia pikir dia pikir lagu dia lah lagu dia dia kira logic lah logic lah dia kata aku hidup dengan hang dia kata aku hidup dengan hang dia kata lima belah tahun dah, lima belah tahun dah kita hidup lelaki bini ni aku tak nak pergi tidur di mana Aku tidur di masjid satu malam pun hang Ingat bagaimana. 15 tahun Kira solid Aku tidur dengan Hang Inilah baru aku menikah muda ni. Ha, Nak khabar balik 15 tahun Dengan Hang tu Dia kata Aku duduk buat lah ni 5 hari rumah dia 2 hari rumah Hang Ni pun belum tentu Aku boleh khabar 15 tahun Dengan Hang Hang patut morti benda ni Salah pandai lah Bila nak menang ke dia kan Bini ni pun Duduk ingat-ingat kali Dia ni duduk pergi mengaji Kelang lama Betulah good <laughs> Dia dia cik Cikgu, tak betul juga Semua lipat pulung Tak boleh pakai Yang tu dia kata pekerjaan yang zahir Nampak dari sini zahir nampak tak adil Laki bin, eh, Dia antara dua isteri ni dia dah tak, dia dah tak adil <tuh> Maka tiada dikehendakinya itu Kerana kasih hatinya dan cenderung <tuh> Dia kata Yang dimaksudkan Dengan berat sebelah ni Ialah berat sebelah dari segi zahir Bukan berat sebelah dari segi kasih sayang hati Kasih sayang hati Memang tak apa yang nak buat Memang tak apa yang nak buat Macam kita ada anak lima orang Kita ada anak lima orang Kita sayang Lima-lima anak kita-kita sayang Tapi ada seorang tu kita sayang lebih Tak apa nak buat tak, tak tahu pasal apa Tak semestinya anak hak bongsu Tak semestinya Kadang-kadang anak nombor dua Kadang-kadang anak nombor tiga Dalam lima orang tu ada seorang Kita sayang lebih kat dia Tak tahu pasal apa Kita pun tak faham Pasal apa dengan dia ni kita sayang lebih Kita nak pergi Mekah pun kita ingat kat dia ni Hal lain tu kita bukanlah lupa Tapi tahu apa nak kisah Seorang ni ambil kacau Demikianlah halnya kita nak buat contoh kata bini ni, masa kita ni ramainya mikas orang dah. Kita buat contoh anak. Demikianlah halnya orang yang ada bini lebih pada seorang. Ada dua orang, ada tiga orang, ada seorang tu dia sayang lebih sedikit. Dia sayang lebih sedikit. Nabi SAW pun demikianlah halnya. Nabi sendiri demikian halnya. Nabi sayang Aisyah lebih daripada hal lain. Dulu Nabi sayang Khadijah. Tapi Nabi menikah dengan Khadijah sampai Khadijah wafat. Nabi tak menikah dengan orang Khadijah itulah seorang isteri. Dia. Bila Khadijah wafat, barulah Nabi menikah. Yang kemudiannya Nabi ada ramai isteri. Dalam ramai-ramai itu pula, Nabi sayang Aisyah ni lebih daripada yang lain. Yang lain pun serve Nabi cukup baik. Layan Nabi cukup baik. Tapi Nabi sayang Aisyah lebih sikit. Lebih sikit. Nabi sakit. Nabi berdoa dalam sakit dia. Tak didengar oleh isteri-isteri dia yang lain. Nabi berdoa... Nabi kata... Ya Allah... Kalaulah ditakdirkan aku wafat... Biarlah aku wafat di rumah Aisyah. Hadis ini... Sudah cukup untuk menunjukkan... Bahawa Nabi sayang Aisyah lebih. Aisyah pula... Satu orang isteri yang faham... Bahawa Nabi sayang kat dia lebih. Dia tak mau Acik Boleh orang tahu... Kata Nabi sayang dia lebih dan dia tak mau benda itu menjadi fitnah kepada orang. Maka Aisyah radhiyallahu anha sebelum dia mati dia pesan dekat sahabat sahabat yang tinggal ini dia kata bila aku mati jangan kebumikan aku sebelah Rasulullah kebumikan aku sama dengan sahabat sahabatnya. Pasal apa? Dia tak mau jadi fitnah. Isu orang nanti duduk cerita kata cua tengok Aisyah perangai tak elok dia duduk kauh Rasulullah dekat dia. Aisyah tak mah Benda itu jadi Tuh di kemudian hari Pesan tinggal Esok aku mati Jangan simpan aku Sebelah Rasulullah Letak aku di Sama dengan sahabat-sahabat lain Itu cerita dia Dari segi hati Memang manusia tak apa yang nak kontrol Baik Dia kata disini Maka tiada lah wajib menyamakan pada kasih hati Dan cenderung hati pada sekalian istrinya ha, Dari segi sayang hati Tak semestinya sama tak boleh kita nak buat bagi sama. Kerana yang demikian itu tiada masuk di bawah ikhtiar seseorang. Ha. Ma maknanya dalam bahasa modenlah dia kata out of control. Out of control. Tak boleh kontrol. Yang tu mana boleh kontrol, tak boleh kontrol ya. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, auzubillahi minasyaitonirrajim walan tastati'u an ta'dilu ta bainan nisa'i walau harastum صدق الله العظيم اي لن تستطيع ان تعدلوا في شهوه القلب وميل النفس ويتبع ذلك تفاوت في الواقع Itu bukan ayat Quran tu. Ah hujung tu bukan ayat Quran. Ayat Quran dia takat walau harastum ah, ayat Quran. Ha ah, tanda. Ah, ni pi baca semua pi tuduh kata ayat Quran tu lari habis. Ha ah, sampai takat tu aja yang kemudian tu syarah kepada ayat Quran. Maksudnya dia kata tiada kuasa kamu. Ni dalam Quran. Tuhan kata tiada kuasa kamu bahawa kamu samakan antara segala perempuan kamu dan jikalau sesungguhnya pelihara kan sekali pun. Tuhan kata. Kalau kamu cuba nak kontrol dari segi sayang di kalangan isteri kamu, kamu tak akan boleh bagi sama. Sekalipun kamu cuba nak bagi sama Allah kata kamu tak boleh nak pergi sama. Tuhan katakan macam itu. Baik. Yang ini, tiada kuasa kamu menyamakan dalam kasih hati dan cenderung nafsu. Dan mengikut akan dia yang demikian itu, terlebih kurang di dalam jima' pula. Ha? Sama lah. Ha? Dalam hubungan suami isteri, jima' pun tak sama. Bila ha? satu orang suami mempunyai dua tiga orang isteri jimat dia dengan isteri dia yang pertama dengan isteri dia yang kedua dan yang ketiga dia nak bagi adil satu benda yang mustahil ya, satu benda yang mustahil tidak akan berlaku dia kata. dan lagi khabar Siti Aisyah radhiyallahu anha adalah Nabi s.a.w membahagikan ia antara segala isterinya maka menyamakan ia akan sekaliannya dan berkata ia Allahumma hadha qismi fima amliku allumuni fi wala milk artinya wahai tuhanku inilah bahagiku pada barang yang aku miliki nabi ni, sebagai seorang suami ada isteri ramai bila dia ada benda-benda jenis kebendaan makanan misalnya duit ringgit misalnya pakaian misalnya nabi nak bahagi-bahagi di antara isteri dia yang ramai tu nabi cuba sedaya upaya berlaku adil Nabi bagi dekat isteri ni sekian banyak, isteri ni sekian banyak, isteri ni sekian banyak. Nabi cuba berlaku adil. Selepas Nabi bahagi-bahagi itu semua, Nabi akan doa kepada Tuhan. Tu doa dia. Dia kata, Allahumma haza qismi. Doa dia. Kata dia, Wahai Tuhanku, inilah bahagiku pada barang yang aku miliki. Duit ringgit yang aku ada, aku bahagi dah. Aku rasa adil dah apa yang aku buat ni. Maka janganlah engkau seksa akan aku Pada barang yang engkau miliki Dia kata janganlah engkau seksa aku Dia katakan Tuhan Pada barang yang engkau miliki Apa barang yang Tuhan miliki? Kasih sayang Kasih sayang tu Tuhan kontrol kita Kita tak boleh kontrol kasih sayang Tuhan yang menentukan kita sayang pada hak mana lebih Maka janganlah kerana aku tak boleh sayang dia ni Seperti aku sayang dia ni Kamu seksa aku minta dekat Tuhan janganlah diseksa aku kerana tu dan padahalnya tiada boleh aku memiliki akan dia Nabi kata aku tak berdaya untuk samakan dalam soal kasih sayang di kalangan isteri-isteri aku jangan seksa aku kerana aku tak berdaya dalam soal tu itu dia Nabi sendiri Oi Nabi ni adil Allah yang mengetahuinya. adilnya Nabi ni Allah yang mengetahuinya. mengetahuin pasal apa dia boleh jadi adil sampai lagu ni pasal apa sebab dialah manusia yang paling takut pada Allah. Tu ayah jawabannya. Sebab dialah manusia yang paling takut pada Allah, maka dialah manusia yang paling adil di sisi Allah. Kita dengar cerita bagaimana Saidina Umar Al-Khattab satu hari dia buat kerja di rumah dia, dia dok buat kerja. Pasang satu pelita, dok buat kerja. Tiba-tiba anak dia mai. Anak dia buka pintu masuk. Assalamualaikum ya abi. Assalamualaikum ayah dia dengar-dengar anak dia bagi salam muih padam buang pelita tu cucuh pelita satu lagi anak ni terkejut anak ni main kat dia dia kata ayah pasal apa ayah tiba-tiba padam yang ni ayah cucuh yang ni dia kata wahai anakku ini pelita kerajaan ini pelita aku ini pelita kerajaan ini pelita keluarga bila engkau masuk aku tahu dah kau bercakap soal keluarga. Aku tak mau Allah tanya aku di hari akhirat. Aku guna hak kerajaan untuk kepentingan keluarga. Subhanallah. Ni bukan cerita dongeng. Ni bukan cerita dongeng. Siapa hak boleh buat macam ni? Orang yang takut pada Allah sahaja boleh buat. Orang yang takut pada Allah sahaja boleh buat. Kita hari ini, hmm. jangan cadang. Ada kemudahan kita penjabat, guna pi mengurut guna kemudahan kereta pejabat ni pergi mengurut di Kota Kuala Muda. Subhanallah. Pasal apa? Tak ada banyak jawapan. Jawapan dia satu aja. Ya. Pasti tak takut kat Tuhan. Tu ada. Pasal tak takut kat Tuhan? Tak Tuhan. Okot oh, dia bayar duit minyak kereta ke apa ke? Ha ni dah ya. Dia kata apa-apa Aku nak bayar pulak Ada lah Aku dah jauh palamak lah Dia kata Nak harap bonus Pajau apa di Adik-adik Adik-adik Adik-adik Adik-adik Dia sebat Minyak kereta Api mengurun nampaklah Tak takut kat Tuhan Nak buat macam mana ha, Banyak lah Kalau kita nak buat cerita Tak takut kat Tuhan ni, Cukup banyak lah Ni dalam seminggu dua ni Duk mengamuk tengkak Bok-bok tu Dia mengamuk tengkak Bok-bok tu Tak tak takut kat Tuhan Bukan 7-18 hari Bukan 7-18 ribu Bukan tujuh lapan ratus ribu. Juta punya siapa. Tak nak apa. Tak nak apa. Sampailah duk, tak, duk kata tak salah ni duk. Eh, tuan-tuan tu, mengawal buat pecah. Bercara. Kan? Ya. Contoh dia lagu tu lah. Contoh dia. Beza manusia ni beza takut ke Tuhan dengan tak takut ke Tuhan. Tua dia. Kalau takut ke Tuhan, kerja apa pun takut ke Tuhan. Kalau tak takut ke Tuhan, kerja apa pun tak takut ke Tuhan. Cerita dia lagu tua dia. Haa. Baik, demikian maka adalah akan daku pada barang yang engkau miliki dan padahalnya tiada boleh aku miliki akannya. Maka adalah yang diwajibkan menyamakan bermalam itu atas segala isterinya. Adapun segala hambanya maka tiadalah wajib atas pengulunya menyamakan antara sekalian mereka itu. Hak wajib kita duk jaga giliran bermalam ni isteri. Kalau hamba tak wajib jaga hamba ni tak wajiblah dia tak mempunyai hak untuk tuntut giliran untuk bermalam dengan dia Tetapi nya yang demikian itu sunat jua ha, kalau pengulu nak bagi giliran itu sunat saja, tak wajib maka berdengki-dengki setengah atas setengahnya dan mustahaklah giliran itu akan perempuan yang sakit dan perempuan yang hit dan nifas ha, sebagai satu orang lelaki laki yang kahwin lebih pada seorang kalau ditakdirkan isteri dia tu dalam hid giliran kena bagi juga bukan kata dia ni dalam hid seminggu kita tak payah ti rumah dia tak giliran kena bagi juga kecuali dia antara isteri pertama dengan isteri kedua ni kalau dia ada dua orang isteri depa ada tandatangan MOU ha lain MOU memorandum of understanding ditandatangan jadi saat bini tua kata Okey, aku daripada sekian hari bulan sampai sekian hari bulan aku uzung jadi aku bagi ke Hang lah Hang ambil lah seminggu tu, tu lebih baik kita ni ha, isu Hang pula main masa uzung bagi aku pula seminggu kalau ada MOU dua-dua pihak setuju tu tak salah tak salah tapi kalau suami guna veto ha, tak boleh ha, suami ni bukan nama mereka Syarikat tak boleh dia pakai veto tak tentu pun jatuh jaga apa Eh benar ni kena tahu ha? Walaupun kita setakat ni tak nak cadang lagi Tapi ha? kena ambil tahu lah nak, nak jadi mana sebab boleh kata apa kan Baik Melainkan perempuan yang derhaka akan suaminya Maka tiada wajib gilirannya Haa Isteri Kalau dia nusyus dengan lelaki dia Gugor giliran malam rumah dia Kalau isteri derhaka suami Gugor Giliran untuk bermalam di rumah dia Gugor seperti ani dia nak cerita contoh-contoh derhaka. Seperti keluar ia daripada rumah dengan tiada izin suaminya. Sudah dikira derhaka. Ha, nah, hari ni hari Isnin memang kena gila rumah dia. Balik-balik masjid lagi balik mengaji lagi pergi rumah dia, pipi, -pipi tak ada. Kan, nah, tanya anak ha uh, besar tu. Mak mana? Tak mak pi pati tapauel. Ah, selamat. Mana lipat ila rumah makti. Iyalah. Ha, ah, selamat di rumah bini satu lagi gugurlah giliran bermalam rumah dia pasal apa dikira derhaka nak pi pati tapawer ke pati birian apa kala ni bagi tahu dulu tok lebai ni sign kata okey baru boleh pi kalau langgar pi aja tanpa bagi tahu dikira derhaka cash derhaka menyebabkan gugur giliran malam rumah dia ya weh orang pun pai memang pasang telinga ledak dengar sini dia kata, atau dia tak membuka ia baginya akan pintu supaya masuk ia. Ambo Weh, kita balik daripada masjid kilang lama lewat sikit aja tak buka pintu lah. Marah. Oh, dia kata, gila rumah saya balik lama. Dia kata, kita hingga dua ribut pintu, gunung-gunung-gunung, dia tak tahu buka. Tak apa. Ma'asya lah rumah. Kata-kata, tak kata, pergi rumah satu lagi. Dia komplain lagu mana pun, komplain tak makan. Pasal apa? Pasal hang geraka. Aku balik, aku habang kata aku ada depan pintu rumah, suruh buka pintu. Hang tak buka, hang kata pula kat aku. Kata aku saja balik lambat. Hang, selamat hang malam ni. Balik pergi sana. Malam esok memang gila sana ada. Dua malam dah lah. Ya. Terita dia lagu tu lah. Kita habang puas betul eh. Dia kata ataupun tiada ditamkinkan dirinya dengan tiada rumah. Suami perlukan dia di tempat tidur dia tak sediakan dirinya. Saja, saja dia buat helah, dia buat pasal dia nak buat bagi suami tak boleh nak, nak nak bersama dengan dia malam tu. Sedangkan dia tidak ada uzur. Maka dikira dia derhaka. Kan? <tuh> Ataupun memanggil suaminya akan dia, maka istighal dengan hajat dirinya. Istighal maksudnya buat-buat sibuk. Istighal maknanya buat-buat sibuk. Suami panggil dia. Dia saja duduk buat sibuk dengan yang tu, yang ni, yang tu, yang ni saja. Saja buat sibuk sampai orang tuan ni telena. Tak kerti panjang itu saja. Ha? Jaga-jaga, dia ada pasang obat muak tepi judah. Dia bagus yang baru di dalam. Saja dia buat. Kalau berlaku benda-benda macam ni, dianggap derhaka di pihak isteri. Ataupun meminta ia akan talak. Saja jenis mulut tak elok. Jenis mulut tak elok. Sikit punya pasal. Bukan ada apa pun. Sikit punya pasal. Cakapkan lagi dia, dia kata payah-payah abang cerai abang saya, ha, jenis macam ni. Jenis macam ni, jenis gemak, duk guna mulut minta talak daripada suami. Ini juga contoh isteri yang berhakar. Maka mana kalau keluar sesuatu daripada segala yang tersebut itu daripada perempuan. Jikalau satu lahzov sekalipun, satu lahzov maksudnya satu second, sedetik, satu ketika. Sekali aja dia, dia cakap dulu tu kat lelaki dia. Memadai lah. Nasyayah tiada mustafak ia akan naftah hari itu. Hari itu gugur nafkah pada dia. Nah, maka megilah hari ni kita Aku tak bagi duit dia pun. Itu dia. Baik. Dan pakaian pada fasil itu. nafkah pakaian semua tak payahlah. Dan demikian lagi gilirannya. Dia kata dan juga giliran bermalam juga gugur daripada dia. Entah. Ha? Dia kata buhenti tentu dulu. Wallahu'ala Lepas ini kita masuk Ini suatu tanbih Pada menyatakan Tahajur Dan Tashamun Hari ini kita akan masuk Bak Bak pulau memulai ha, di, di kalangan orang Islam Hang pulau aku Aku pulau hang. Apa pula cerita dia ha, Tidak bertegur sapa Di antara sesama orang Islam Wallahu'ala Mudah-mudahan Apa yang kita kongsi Sama-sama malam ini Ada kebaikannya Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala